ka internet stranica minber smatja da begi ja ilahi rajian fil kariba ul hadhihi sabili <screenshot> ad'u ilayka wa wasummu ya qudwan kallahu inni yasumdu sada istakiona fi ليكرفالين الله يا جن نيكو جاني من المشركين اسلامسكا انترنت في الربا من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 Islamská internet stranica Minber فنأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه جميع قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنْتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مِسْلِمُونَ أما بعد ناكن زهو علي الله جل شعانه بسلواتنا قصانita محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وسلوه قموش نستا بعمل سان رد وجنه بانومي programum moleći ga Subhanovat Allah da nam pomogne da očistimo svoje nijete, da nam podari bereketa u znanju i da nas učini od onih koji ono što naučio dobra u praksu sprovedu, a potom i drugima prenesu ono što su naučili. Vi ste vez dobili plan i program i vidjeli ste da je redoslijed hadisa u planu program za u školsku mektebsku godinu se razlikuje od redoslijeda u spirci će deset mada sam ja naznačio da redoslijed treba biti onakav kakav je u knjizi. Međutim, došlo je do nekih suglasica pa je ostalo kako je u glavnom temi su obuhvaćene jedne te iste samo redoslijed je poremećen. I vidjeli ste već u planovom programu da ima nekih tema koji smo mi već obradili one možete dolazi negdje u, u januaru ili februaru. Zbog toga ćemo krenut, odnosno krenuli smo od prve na ovu razine temu kojoj mislim dolazi u a to je 20. hadis sa navedenu u u siri na u hadisa koji govori na temu stida anabi masud ibn umer al ansari al badri رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فصنع ما شئ رواه البخاري رواه البخاري عن ابي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري <تصفيق> واي حديث ترى انس ابو مسعود ركبه من امر الانصاري البدري او نازل البدري سيضنسي نبتك على بدر اضنصن هو الشيء الذي سيقال ده يبيء ادو تشنيكا بتكه على بدر قال الله والصني صلى الله عليه وسلم ما راى انهه ان الناس يذتكل Od prvog poslanstva je jesu riječi Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš To je što se tiče e, teksta i e, značenja ovih riječi Allaho poslanika sallahu alaihi wa sallam Kao i svaki adis je ovaj nosi sa sobom neke od povuka i poruka i propisa od kojih ćemo navesti nešto ukratko. Mi smo već napominjali i objašnjavali da se dosta izreka Allah posle Niklasa Sala navedeni u ođbijici odnosi na islamski moral, islamski ahlak. I ovo je jedan od tih koji govore na tu na tu temu, odnosno vezano za islamski moral. Naznačavajući vrijednost vrijednost toga i koliko muhmin i muhminka treba da predaju pažnji tome i da vodi brigu o samo odgoju po pitanju morala i o potpunjavanja ono da se prenese na sunnet al-Nawawi ka Salawas. Sa se kaže samo hadisa, u u kližen navedeno da ovu predaju bilježi Imam al-Bukhari. I to je dovoljno da bi uh uzeli da bi hadis smatrali vjerodostin. Međutim izvanđje ostalog od prenositelja ovog hadisa ima Ahmed Abu Dawud ibn Majah i tako dalje. Uzgled e, da nas pominjemo jednu fajdu, nebitno za e, vezanu za ovaj hadis. Po pitanju hadisa gdje ćete naći prenosi buhvara je muslim zajedno. Ili hadisi mutefakunali. Vidit ćete recimo da se neka tekst, arapski tekst hadisa od uđbenika ili od knjige do knjige malo razlikuje o nekim izrazima ili nekim riječima. E, to ne treba da vam pravi po teškoći, jer, ako navodi da hadis bilježi bufare, muslim, odnosno osnovu ili hadis na istu temu, bilježi oba dvojca. Međutim, možda nekada rivajeti koji se nalazi kod buhari ili rivajeti koji se nalazi kod muslima se razlikuju u riječi ili dvije. Međutim, te riječi su istog značenja, samo su drugačije, drugačije kazane. Pa, recimo, negdje Kad navodi hadijs, navodi recimo Rivajet Buharij, koji se nekdje razlikuje malo od Rivajeta muslima. Ili u drugom učbeniku ili knjizi navodi Rivajet muslima sto opet da prenosi Buharije muslim. Znači to nisu nikakve izmene ni greške, nego Rivajeti od zbirke do zbirke, odnosno kod Buharije muslima nekad se u nekim finesama ili nekim izrazima malo razlikuju, međutim, imaju isto značenje i smisao hadisa se uopšte ne mijenja. Smisao hadisa se uopšte ne mijenja. Od koristi ili povuka ovog hadisa prije svega sama tematika o kojoj govori ova izreka Allah posljednika sada Allah je sad vezana je za stig i vrijednosti stida u islamu i koliko islam pridaje pažnju ovoj osobini koja se kako ćemo vidjeti smatra od osobina vrijednika odnosno od osobina imana imanskih osobina hadisa nam začava da ove riječi i da lem te stahi fasnamašit se ne stidiš, radi šta hoćeš, da su bile prisutne i u prijašnjih naroda, da je ova izreka, znači, bila i prije, da je ova izreka je bila i prije poznata. Jer Allah, upoznanih, s.a.v. kaže, ono što su ljudi zatehli od prvog poslanstva, znači, od prijašnjih poslanika, od davnih vremena, ova izreka je kružila među ljudima i prenosila se s na koljeno od poslanika do poslanika je vidimo da od ispravnih stvari koji su došle do nas jeste, jeste i ova izreka jer mi znamo da je mnogo toga od šarijata ili zakona prijašnjih poslanika izmijenjeno da je mnogo toga izmijenjeno od strane ljudi i da se Allah Đelešanu obavezao da će posljednju objavu sačuvati u takvi stvari inna nahna zna ne dikrao inna lehul hafivu Allah kaže da je on spustio Kur'an, da je spustio ovaj din i da će ga on lično, da će ga on lično čuvati. I vidimo da Allahom volju znači od prvog dana, do dana današnji i do sudnjeg dana, Allahov knjiga će ostati jedna te ista sačuvana bez oduzimanja i bez dodataka. I onaj Kur'an, odnosno musha, koji mi danas čitamo je isti onaj koji je objavljan bez imalo izmijena da zimalo dodatak ili ili e, oduzimanje ovo je znači od izreka ili pouka koje su prenesene do nas skolina skolina na kolena i u suštini mi smo često puta napominjali i ulema suva spominjeme se elo šarijata prijašnjih poslanika, gdje kaže da u osnovi oni važe i za nas, ukoliko ne dođe, naš, odnosno ukoliko nije došao naš šarijat, sa jasnim dokazom da taj hukm, da taj propis prestaje u našem šarijatu, da ne važi, ili da je naš šarijat došao sa nekim drugim, sa nekim drugim propisom. Ovdje je bitno napomenuti da... Što se tiče Akajda i osnovni pozivanje, osnovni pozivanje svih poslanika bila jedna teista. Znači, svi su pozivali ka šehadetu. I u tome se ni jedan poslanik nije razgova od prvog do poslanika Mohameda s.a.v. Koliko god da je bilo na hiljade, na stotine hiljada, svi su pozivali njihov Akajda, njihova osnovno pozivanja bila jedna teista. Međutim, gdje je bilo razliki? Bilo je razliki u zakonodavstvu, odnosno šarijatu da recimo kod dodajenog posanika neke stvari bile naređene, a neke zabranjene. Dok kod drugog posanika, da ti i profesi su. Nisu, nisu bili takvi kakvi su bili kod prijašnjih poslanika, ili kod posanika posljednjih. U tome je znači bilo, u tome je bilo razlike. I su možda i navodili primjere poput primjera da je u, u šerijatima neki posanika Namaz bio propisan samo da se obavlja u bogomoljama, odnosno danas tečeno u Mesidima. I na drugom mjestu nije se mogao obaviti. Da se nije moglo očistiti tijelo odjeća, da se nije mogla očistiti vodom, nego se moralo osjeći isprljani dio tijela određenom vrstom nečistoće koju njihovim šarijatom smazano. Nečisto i tako dalje i tako dalje. Znamo da je u šarijatu Adem Ali Isselam, brat, mogao da oženi sestru. I tako dalje. Dok ono što je došlo u našem širijatu, znači važi, važi zamaz. Po pitanju tumačenja riječi ili svatanja u osnovi svatanja e, izreke, ako se ne stigi sradi šta hoćeš, e, kod islamskih učenjaka postoji mm, četiri vrste tumačenja ovih riječi. Četiri vrste tumačenja ovih riječi. Prvo jeste da se ovim ovom izrekom ne želi vanština onoga što se razumije, nego da ova imperativ sa sobom nosi dva značenja. Prvo je plašenje i opozoravanje od kazne. Plašenje i opozoravanje kazne. Jer ovde u hadisu dolazi Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. Fasna. Fasna je imperativ. Imperativ naredba. Međutim, ta naredba, kako to tumače, na prvi način kaže, to je radi plašenja i upozoravanja od kazni. Odnosno, ti možeš radi šta hoćeš, ali ćeš biti každjen za to. kao što je došlo u pojedinim ajetima gdje se kaže, recimo, ja melu mašitum, ja lađa kaže, radite šta hoćete. Obraćajući se, znači, medijenicima ili, ili grešnicima, radite šta hoćete. Ovdje nije došlo imperativ radi šta hoćeš, bukvalno svačeno. Nego radi šta hoćeš, ali ćeš biti každjen, odnosno, bit ti presuđeno za ono što si uradio. Bilo dobro ili zlo? koliko radi šta hoćeš, znači radiš kako se kako ti misli da trebaš zato će slijediti kasno to je prvo značaj drugo značaj jeste konstatacija ili haber obavještenje da onaj ko nema stida radi šta hoće da je znači osobina osobe koja nema stida da radi šta hoće da takva osoba nema granica da takva osoba nema granica odnosno nema nečega prisutnu kod sebe, ili nema kod sebe izrađene osobine koja bi ga spriječila da čini određene stvari, da čini određena ružna, ružna ili zabranjena zabranjena djela. Jer sti, ukoliko je prisutan kod osobi, Nekada čovjeka može odvratiti od družnijih dijela, ne mora biti znači, u osnovi zasnovano na imanskom stidu, nego u zištini stid, onako kao prirodna osobina čovjeka urođena. Ta se jednostavno stidi i ne dopušta sebi da radi šta hoće. Kao što recimo postoji narodna izreka gdje kaže obraz nije džon. Obraz nije džon hoće da kaže, ne može obraz stat je može stat džon. Gdje on može stat i uglato, i u nečistoću, i načisto, međutim obraz ne može. Tako znači isti čovjek koji ima urođeni, ističeni isti, ne dopušta sebe određene stvari. Oni koji tumači na prvo tumačenje, rekli su da je od značine, odnosno da se obavještava da onaj ko nema ovakve osobine radi šta hoće, da takva osoba nema granica jer nema nešto što bi ga, što bi ga spriječilo. Druga Drugo tumačenje ove riječi ili ove izreke jeste da se želi ovom izrekom istaći vanjština riječi, kazanih riječi. Znači da se želi iskazati vanština kazanih riječi. Međutim, na osnovu ovog tumačenja ovih izreke, oni kažu, stid se svaća na sledeći način. Oni kažu, uzimam se vanština, odnosno, bukvalno značenje ovih riječi, ali se stid tumači na sledeći način. Odnosno, da čovjek priupita sebe, kad želi da nešto radi, da li bi se stidio toga da ura, ako ga bude radio pred ljudima, ili da li se to dijelo u osnovi stidi čovjek od njegovog izvršavanja ili činjenja na taj način se svaća stid, odnosno da kaži ako se ne stidiš, odnosno ako se ne bi stidio zbog toga da činiš javno pred ljudima, onda ga radi znači odnaga radi a ukoliko se ukoliko bi se stidio ljudi ili da činiš to dijelo pred ljudima, onda nemoj da nemoj to činiti znači na taj način oni tumače ovu izreku da se stid svaća kao e, ispitivačem da čovjek sam sebe ispita da li bi to radio ili da li bi se uopšte stidio tog djela ili ne to je znači to je drugo tumačenje ove izreke. Kao što je recimo vezano za ovu je i, i, i izreka Laha poslanika Saloselem gdje kaže kad je upis, upitano tamano br potpunoj pokornosti kaže poslanika Saloselem da činiš u tajnosti ono što činiš u javnost. Da činiš u tajnosti ono što činiš u javnosti odnosno da čovjek često puta kada je sam ili kad ga ne vidje ljudi prijušti sebi da čini to šta što ne bi činio pred ljudima stidjeći se ljudi. Znači da čovjek uzme sebi mjeru čak i kad je u tajnosti da ne radi ono zbog čega se stidi. Treće tumačenje jeste tumačenje onih koji kažu da se u osnovi hadij svata onako kako je, odnosno da čovjek ako nema stida nek radi šta hoće, vrata su mu otvorena. jer kaže to je osobina grješnika i on kao to se ka njemu tokoji i ne broji. Što je sigurno neispravno i površno tumačenje. Jer na, na osnovu ovog tumačenja dozvoljava se ljudima da čine šta hoće, da čine i rance i čak se kaže da neće nositi kazu zato Međutim, to se krši sa temeljima, temeljima izvama. Jer čovjeku, odnosno bilo kome, ako prestupi, piše se greška da je najpobožniji insan. A kako da se ne piše, ne piši fasiku, griješniku. Međutim, jerija dolazi sa nekim izuzecima. Koji ima, znači, dolazi znači sa nekim izuzecima koji su usključenjaci pojašnjavaju. Međutim, Ovde je znači generalno pravilo, odnosno osnovno pravilo da čovjek za učinjeni grije za da služe i kasno. Četvrto tumačenje je tumačenje onih koji kažu da se ova izreka odnosi na osobu koja se stidi da čini određena dobra djela pred ljudima. pa kažu da je značenje pa da je značenje ove izreke da čovjek ukoliko čini da čovjek ukoliko znači čini određeno dobro djelo ne treba da ga prekida i da se stidi ljudi nego da nastavi ga činiti. Međutim e, ni ovo tumačenje se ne podudara sa sa ovom izrekom. Jer ako bismo rekli da se ovaj hadis ili ovaj izreka tumači na četvrti način, onda bi ova izreka glasila, ako se stidiš nečega zbog čega se u osnovi ne stidi i tako dalje radi, radi šta hoćiš. Što znači sigurno, tako i ne govori. Odnosno da se u koji ima osnovi može uzeti prvo i drugo, a trećo i četvrto ne može. Islamski učenjaci kažu ukoliko bi željeli da definišemo stid. Kaže ukratko bi stid predstavili kao da je to ahlak koji navodi čovjeka na činjenje lijepog a ostavljanja ružnog. Da je to znači dio ili islamski ahlak koji čovjeka navodi na činjenje lijepog a ozvaća ili a ostavljanje znači ružnog, a odvodi čovjeka od činjenja ružnog ili navodi ga na ostavljanje ružnog. Mjesto stida Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam objašnjava govoreći stid je od, od imana, od imana. I tu predaj bilježi Buharija i muslim. A u drugoj kaže stid ne dolazi osim sa dobrim. Također i tu predaj bilježi Buharija i muslim. I ovdje se znači jasno naglašava da je stid osobina koja je od imana, od dijelova od djelova imana i da u osnovi stid ne dolazi osim sa sa dobri. Stid ne dolazi osim sa dobrim. Ili? znači stid ne dolazi osim sa dobrim. Mi smo rekli stid, znači tumačimo sa dvije stvari. Malo prije smo rekli, stid je, kako smo rekli, stid jahla koji navodi čovjeka na činjenje lijepog, određenje ružnog. Znači, ako te stid navede na lijepo, dolazi sa dobrim. Ako te odvede ružnog, dolazi sa dobrim. Znači, stid dolazi samo sa dobrim. Hoće da kaže da je stid osobina čovjeka koja ga uglavnom samo navodi na dobro. A navod, ako kažemo navodjenje na dobro, znači ostavljanje lošeg. Tako, jer kažu, Od dobročinstva, od najnižih stepena dobročinstva, recimo komši je prema komši da ga ne zijeti. To je najniži stepen dobročinstva preo njemu. Samo da on bude rahat od njih. Što kaže, ako mi ne možeš pomoći, nemoj mi odmagati. I tu islamski učenjaci kažu da je to od dobročinstva. Najniži stepen. Da čovjeku ne ni zlo. Da je on rahat od tebe. Mm -hmm. Jer kaže Allah, bozaj se al muslimu man salima al-muslimuna min insani wa yadihi. musliman onaj od cije ruke jezika su rahat i drugi usmak. Znaci, dijelim objašnjavam da je najniži stepen onajde od počistog da čovjek znači nije zije drugima. Tako je ovde stiđe u svakoj situaciji, bilo mi smo rekli da može biti dvije situacije. Bilo da čovjek kada ovaj na govara, na činjenje dobra, ili ga odgovara o činjenja ružna. Znači, u svakom slučaju dolazi, dolazi sa dobrim. I istanski učenjaci kažu da je da se ne smatra mahanom osobi stid. Da se ne može smatrati mahanom, pa čak znači, ako je on nekada e, u većoj mjeri prisutan. Međutim, postoje situacije gdje stid nije preporučen ili gdje se ne može pravdati stidom ili smatrati da je stid pohvalan a to je situaciji kada kada osoba želi da uči propise vjeri ili da pita za fetvu pa kaže joj ne mogu nezgodno mi kazati, stid me kazat i po pitanju toga ostani džahel i dalje i možda krši šarijat ne pitajući o propisu određene stvari. U takvoj situaciji istid nije pohvaljen. I to nije onaj istid koji šarija traži. Inna Allah la yastahi minal haq. Allah djelašanu se ne stidi i ne ustručava od istine. Jer a zhabike koji su živjele u vrijeme posunika sr. sr. sr. Dolazile su lično poslaniku sallam, se pitali ga o najmanjim naj i najvećim stvarima. I kaže Aisha radijalanha, kaj Allah se smilovan sa arikama, kaj stidi i nije sprečava duče Allahovjeru. Pa su dolazle pitale poslaniku sallam se onom što godine interesovalo od propisa. Jer su znali da šerijat ima odgovor, međutim moraju da saznati i naučiti. Pa bi dolazile Allahom poslaniku sallam, se A mu govorila, inna Allahe la lajstah inna al-haq. Allaho posljednice, Allaho se ne stidi od istini, od haqka. Kakav je propis toga i toga i tako, i dalje. Jer dužnost je da naučimo ono odvjeriti što nas se tiče i ono u, od situacije u kojoj zapadamo. I to nije... To je pokuđeno. Ili nije sramota iznijed problem? Posavjetova se pita to hukmu, određene mesele. Međutim, a mi često puta, odnosno kada nas interesuju određene stvari, od kojih se čovjek neka stidi da govori, pitam učene insane, bogobojazne, koja čija osobina nije da sramo te ljude, da se smijavaju nečim problema, da to prenose drugima, kako je mu neko nešto rekao, ako je taka osoba, onda to nije osoba koja zaslužuje da se smatra odahlo len. Od, od, od onih koji nosi šarijatsko znanje, nešto nije u redu s takim. Međutim, ljudi, na koji je ostavio trag islamsko znanja o takvim stvarima ni smatraju, niti smijavaju. Nije planace i drugima ni to smatra i samo to da i neko pita. Nego ti stvari svađa i ozbilnim poštovanjem. Je to je din. Nije utrojenje. Nije klub, nego din. O kojem treba da se pita. I onaj kome se postavi tako u pitanje zna da se neko interesi da upotpuni Allahov propis. I ne može to malo lažavati. I ne može ismijavati tako o pitanju. S toga znači ne može se i nema ima se osnovi pravdati određenim znači stvarima, u određenim situacijama sa izgovorom da da je sramota, da se do tome govori i tako da Zato nekada se čude ljudi kad Daja, ili učen insan, ili alim, piše govori o određenim stvarima vezanim za intimisiju. život. Malo im smiješno, nezgodno, kako se govori o ti stvarima. Sve je to di. I o svemu treba govoriti. I hak treba pojašnjavati. Kao što se ljudi treba da znaju propise namaza, treba da znaju se vezane za njihov brat i za njihovu intimu i za ono što osjećaju. Jer vjera islam nije vjera sketizma, ostavljanja dunjaluka, laganja samog sebe. Nagone koje čovjek osjeća su prirodni. I on ima treba opozoravati. I počivati na ispravan način. Jer tu je din. Pravilo innallaha la yastahi min al-haq. Allah džele šanu se nestidi i ne usučava da kaže istinu, da prenese istinu da ljudima obzna na istinu. Je to je pravilo koje islam zagovara. Da se bude jasno. U Islamu nema zahiri vatin. Određeni mogu uznat Zahira, Baacin, samo malo veći te ređe. Ili e, da postoji jedna cizina Kur'ana, dvije sakrivene, samo mogu određeni. Islama Islam je dostupan svakom. I propisa Islama može svako znati. I u tome nema uslučavanja. Islamski učenjaci s ti dijeli na dva dijela. Kažu prvi je urođeni prvi je urođeni sti. I to je sigurno veliki nimet Allah dželešanom prema njegovom robu. Kada Allah dželešanom podari nekome da od urođenih njegove osobina bude isti kao što Allahu poslanici sallallahu alejhi Je odjednom od sahaba napomenuo da kaže inne fike hasateni ljubohum Allah kaže u tebi ko tebe su prisutne dvije osobine koje vali Allah džanu i jedno od njih je spomeno isti jedno od njih je spomeno isti znači da govori da jedna od osobina urođeni osobina može biti isti drugi jeste stečeni gdje čovjek e, trudom vještbom i nastojanjem nauči sam sebe i odgoji sebe da postoji ili da poveća ili da ukoliko nije imao navikne se na osobinu koliko toliko stida. Jer kao što je sunetama Allah, pa se nikad sadam, došlo da je innam inna el bit ta'allum wal hilmu bit ta'allum da je znanje da se znanje dolazi učenjem. <kuh> a nježnost i blagošt dolazi nastojanjem, ili u drugoj pedali kaže, meni je ta sabbar i sabbar u Allah. Ko se bude trudio da bude strpljivi sa saburljiv, Allah Želšalom će mu pomoć tome. Znači, da postoji i onaj stečeni dio, da kao što čovjek ne može pridobiti ili imati znanje bez truda i učenja, isto tako I mnogije osobine čovjek može nastojanjem da izgradi u sebi. Od pozitivnih ili da ukloni negativnih. Kao što čovjek ustane da sputa, sputava više svoju srđbu samo odgojem. Da bude više strpljiv. Također može nastojati da bude više prisutnosti i također. E, od načina... Ili puteva sticanja stira, islamski učenjaci kažu da u osnovi uopšteno pravilo jeste da rob spozna Allah Žešanu, odnosno da bude ubijeđen i da u sebi nosi jako ubijeđen da Allah Žešanu je taj koji sve čuje, sve vidi i da je njegovo znanje sa njim uvijek prisutno, odnosno da je Allah Žešanu baviješten onome što čini, i onome što misli, onome što govori. Allah poslanici sallallahu alejhi ve sellem je jednomu da sahabaje oporučio kaže oporučujem ti da se stidiš Allaha kao što se stidiš pobožnog čovjeka i svog narada. oporučujem ti da se stidiš Allaha kao što se stidiš pobožnog čovjeka i svog narada. I čovjek može neka sebe da uđeđim situacijama testira I da kaže, recimo, kad želi nešto da učini, recimo, da je tu određeni alim prisutan, pobožnja, kućen insan, da li bi on takve stvari pred njim, otvoreno, bez imalo stida, bez ičega mogao da uradi? Znači... Što znači da ako je ako se čovjek stidi čovjeka zbog takvih djela onda je treći da, da se stidi Allaha Češanu također došlo je od savjeta kako da se čovjek stidi Allaha Češanu gdje kaže odputeva sticanja stida je očuvati glavu i ono što je na njoj odnosno sluh vid, jezik kaže čuvati stomak i ono što je oko njega i ono što znači ulazi u njega sjećanjem na smrt, ostavljanjem ukrasa dunjaluka i tako dalje. Bitno je napomenuti još da se nije ispravno ili ne može se čovjek pravdati stidom u ostavljanju obaveza prema Allahu i ljudima. Jer stid, a također i zuhd, se ne tumači nemoću, lijenošću i slabošću. Da čovjek kaže, stid bilo klanje. Stid bilo postit. stidme bilo ovo, stid bilo ono. Znači, nemoći i slabo se ne smije i ne može tumačiti i definisati stidom. I onaj ko poziva ili odgaja sebe na stid, Poziva i odgaja sebe na ostavljanje Mahana. A onaj ko ne ima ovakvu osobinu kod sebe, ima jednu veliku Mahanu. Jer kao što smo rekli da je stid od osobina koji čovjeka uvijek navode na dobro i dobru i sprečavaju ga, sprečavaju ga od činjenja zla. Međutim, zašto kažemo da ima Mahanu? Jer nekada će čovjek Određene situacije Iako ih ostavi besti ostida, Možda nekada ga navode Da ne čini određene stvari Za koje u najmanju ruku neće biti kažnjen Za koje u najmanju ruku Neće biti, biti kažnjen Ako ne bude imao nagradu Jer smo rekli da je od uslova Ako čovjek i ostavlja određene stvari Da budu radi da bi žanu Da bi imao nagradu To bi bilo Ukratko vezano za Ovaj hadis, koliko ima nekih nejasnoća, pitanja, burum, a nastavit ćemo ako Bog da sa sljedećih časa, odnosno nakon kratije pauze sa hadisom o Allahovima vlijama, koji je 38. po redu hadisa. Hadao sallallahu ala nabih nam. ♫ How long will na internet stranica minben. Okhimak abghi ila li haj an li sar. Ul hadhi sabili adu res. Ja pozivam k Allahu. Ima usiasno za te da isak je ona koja je sredi. ذلك قائل ان الله يعني ان من المشركين اسلامسكا انترنت من بدر وذا ما فتح ظهر من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 www.islamská internet stránica Minber Allahu Akbar Allah